si dávno, pradávno, medzi siedmými horami a siedmými riekami, na nedozernej širokánskej rovine, pri veľkej rieke, žil jeden chudobný človek so ženou. než chudoba ich trápilo to, že nemajú deti. Raz, v jeden jesenný podvečer, obaja sedeli na priedomí pod starou jabloňou. Muž hral na starodávnej píšťalke takú clivú pieseň, že jabloni odžiaľu, ti už srdce neroztrhlo. Našťastie šla práve okolo najmladšia céra Pána Rieky, najmocnejšia výla v celom kraji. Jabloň ju tak úpenlivo prosila, aby pomohla týmto chudobným ľuďom, až sa ich víle udútostilo. Do troch jablčok pričarila tri malé bábetká a jablo nich zhodila pred nich. Len čo sa jablčka dotkli zeme, roztvorili sa a pred mužom a jeho ženou sa zjavili tri malé chlapčiatka. A tie, hoď boli iba bábetká, len sa na nohy brali a čo sa raz nadýchli, hneď boli o rok staršie. A tak už o chvíľočku stáli pred nimi traja švármi 18 ročných mládenci. Buďte pozdravení, otec náš i matka naša. Kde že ste sa tu zobrali? Šuajície. Ako to že nám vravíte, otec, mať? Veď ste videli, mamka, že sme sa zrodili z jabelčok vo vašej jablone. A prišli sme vám za Vravíš Vrabíš za a hneď traja? Ať ťažko tomu uveriť. Už je to tak, oče. Prikáž, čo máme urobiť a my ti zaraz preukážeme synovskú poslušnosť. Lide, počkajte, drahí moje. Nech sa na vás aspoň trochu vynadívam. Poteším sa z vás, aký ste len švárni. A úplne rovnáky. A zda sa ani sami medzi sebou nerozoznáte. A ako vás volajú? Zatiaľ nejako. Sme vaši synovia. Vy nám dajte mená. Ste z jablone, z jablčok, ani tri jablčka na vás rovnaký. Už volajte sa rovnako, jablonici. Ty prvý, tí druhý a ty tretí jablonic. <laughs> Nech je tak oče. Synkovia moji, jablonici. Toto je Vary najšťastnejšia chvíľa nášho života. Poďte, poďte si sadnúť za stôl do domčeka. Trochu oslávime naše stretnutie. Dala som upiec rybu, čo Starký ráno chytil. Nie je síce veľká, no aspoň kúsok. Stačí, jabloníci. Ďalej nevesľujte. Ešte spustíme sieť do vody. Dobre, otče. Zdá sa, že dnes zostaneme hladní. Sln o chvíľu zapadne a v sieti nemáme ani len šupinku. kedy tu voda priam vrie A teraz... už sú aj také dny. Mraví sa, že vtedy idú ryby na snem k pánovi rieky. No, o deň, o dva sa vráti a zatiaľ daj ako vydržíme. Som taký hladný, keby bola aspoň odrobinka chleba. Sám si videl jabloník môj tretí, ako nám povodeň pole doriadila. Aj, veľa chlebíka si v tomto roku nezajemnil. Čudný je tento krajotec. Nalopotiš sa, kým pole obrobíš a potom ti ho rieka zničí. No, no keď máš hladom zahynúť, tá istá rieka ťa rybou zachráni. Pán Rieky, syna, aj keď občas zle a človeku priťaží, to najhoršie nikdy nedopustí. Vyžiť síce vyžiješ, ale chudoby sa takto nikdy nezbavíš. Mm, veru. A chudoba to je večná lopota. Lpie na človeku ani pijavica. Všetku radosť a šťastie z neho vysaje. Junáci moji, inde sa žije oveľa horšie. Za mladý som bol vo svete šťastie skúsiť a všeličo som tam videl. A šťastie si nestretol? Ja nie, chlapče. Šťastie je vo svete nedostatok. Iba málo komu sa ujde, ale videl som takých, čo ho stretli. Ja by som ho určite stretol. Otec, pusti ma do sveta. Ach, prečo nie? Vyber sa pohľadať si šťastie. Ak ho aj nenájdete, aspoň sa všel čomu vo svete príučíte. Ja teda pôjdem. Druhý javlónik. Tyset! Hm? Hm? Zase je prázdna. Otec, poďme už domov. A ja sa hneď vyberiem do sveta. A Boh ti daj dobrý večer, synak. Už mi ho dal, starý otec. Vidím, že sa máš dobre. Ležíš si tu, odpočívaš. Chlebička zajedáš. <tý> <tý> Za to ja som už tri dní nemal v ústach ani len o mrvinku. Mm, to je veľmi zlé, starý otec. Ale ľahko ti pomôžem. Polovica chlebíka je tvoja. O. Vezmi, rodičov mám chudobný iba týmto krajcom ma do sveta vystrojili. A, a, viem ja, bodík. a ďakujem ti za dobrotu. Ty ma poznáš? O, o, o, áno, áno, a viem aj to, že si sa vybral hledať šťastie. A? Poradím ti si ma, Keď sa zotmiem, nájdi na nebi kostca, a ak bude ukazovať poriskom, tak sa na cestu daj. No dobre si zapamätaj. Tá cesta je plná z vodou a váby diel. A keď im podľahneš, šťastie nikdy nenájdeš. No, nejaké strachy, starky. Ja ho určite nájdem. Teda počúvaj. Najskôr prídeš k širokej rieke, to ty len smelo na ňu vykroč svojim smerom. Na rieku? Ale veď to sa nedá, a zdá... Aha, dá, dá, da, da. Je zázračná. Len čo na ňu vykročíš, ako by si šiel po vúke. Daj však pozor. Uprostred rieky uvidíš rekná. Jedno krajšie, nádhernejšie ako druhé. Budú sa jagať a trblietať ako diamanty. Budú sa prihovárať tvojej duši, vábiť ťa i mámiť. A ak im neodláš, zahubíš si svoje šťastie. Lekná? A prečo by som ich trhal? Veď všade okolo nás je ich plno. Za tou riekou ťa čaká strieborná lúka. Každá trávička, každý kvietok na nej je zo striebra. Ak si z nich otržneš čo len jediný lístoček, navždy prídeš o svoje šťastie. A už to len daj ako vydrží. Za tou striebornou lúkou ťa čaká zlatá lúka, jabloník. Na nej je všetko z čistého zlata. Od toho najmenšieho stebielka trávy až po ružový krík. Tam si daj veľký pozor, synak. Lebo lesk a mám zlata človeka priveľmi často oberajú o rozum i šťastie. A to je všetko? Všetko. Ak odoláži zlaté lúke, za ňou už dosiahneš svoj cieľe. Ďakujem ti za radu, starý otec. Ale tak, no. ah, medzičasom sa zotmelo. A hľa, No, tam na nebi je kosec a poliskom ukazuje smerom k horám, ktoré som cestou videl konča obzoru. Hneď sa ta vyberiem. Mesiac je v splne, teda svetla je dosť. Nuž na čo čakať? Buď s Bohom, jabloník, a dávaj si pozor. v tejto rieke ako všade inde. Nevyzerá, že by ma udržala ako zem. Inak sa však cez ňu nedostane. Pri je zarastená vodnými rastlinami. Preplávať sa nedá. Áh, čo? Treba to skúsiť. A o to. <tínsť> Drží. Trochu šlapka, ale drží. To je úžasné. Rieka je naozaj zázračná. A ako mi je príjemné. Ako by som snívala. Všetko je to ako u nás doma, a predsa iné krajšie. A tie lekná. Doma na ramenách našej rieky bolo tisíce. No tieto, každý kevet je akoby posiatý diamantami. A v každom sa odráža slnko. To je neuveriteľné. Kvet bieli ako sneh. A na ňom, akoby na ňom Žiarilo 10 slniečok. Nikdy som nič krajšie nevidel. Jeden vec si upráň. Čo sa mi môže stať? Pri chytaní rýb som vždy sieťou nejaké potrhal. Čo to? Voda už nie je zázračná. Už, už ma nedrží? Potápam sa, ako by mať Brat ma poslal za tebou. Brat sa chceš so mnou rozprávať? Áno, jablník môj druhý. Ja chcel som va vyná zmať počulá. Už prešiel rok, čo tvoj prvý brat odišiel do sveta a nevrátil sa. Mať nám, ako si zosútenela, celota jej dušu rozožíra, jej materinské srdce cíti, že sa mu prihodilo dačo nedobré. Mal by si sa vybrať za ním, a ak sa dá pomôcť mu. No, pôjdem, otec. Pravda, že je to moja bratská povinnosť. Ale domov, domov už nechoď, lebo mať by ťa nikam nepusila. Tu som ti prichystal kúsok chleba. Viacej je nemáme, veď vieš. Chlapče, viem, že si... Opatrný a rozvážný, no. predsa len. Dávaj na seba pozor. Mávajte sa tu s pánom, Bohom otec. A nebojte sa, dám si pozor. A brata privediem. Mm -hmm. Takže vravíš, starký, že ťa neposlúchol ani prvý, ani druhý brat. A povedal si im všetko tak, ako mne? Všetko, jablóník tretí. Tvoj prvý brat odtrhol už rekno v čarovnej rieke. Uputala ho prváčovi len trochu vec ako keby poznal. A hneď zabudol na svoj cieľ. Preto sa stal svú pána rieky. Tvoj druhý brat si natrhal kvety na striebornej lúke a napchal si ich do vrecák, aby, ak nenájdeš šťastie, bol aspoň bohatý. Teraz slúži u výly striebornej lúky. A nemožno im dať ako pomôcť? Nie. A zdane skôr, keď budeš konať múdrejší ako oni a keď nájdeš šťastie. Skúsim to. A vďaka po ponaučenie. Neskutočná krása. Nekonečný koberec snehobielých kvetov. A z každého z nich akoby žiarili maličké slniečka. To je určite sen. Natiahnem ruku a všetko sa rozplynie. Nie, netrhaj, braček. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha. Musíš ďalej, ďalej, ďalej. Lúka Kde len oko dovidí všetko zo striebra Každé steblo trávy, kvietok Každá sedmokráska, margaretka či rúža Všetko je zo striebra Zo pár z nich by stačilo Nie, nemysli na to Nesmieš, nesmieš, braček Bež ďalej, ďalej, ďalej Ale Netrhaj ja som neodolal a slúžim šťastiu iného. Na svoje vlastné nemám kedy ani pomyslieť. Musíš ďalej. Ďalej. Zlatá lúka. Aké obrovské kvety tu rastú a... a všetko z čistého zlata. Až oči boli a stolkého lesku. A tie rúže. Veď sú ako kapustné hlávky. Jediná z nich by zo mňa urobila väčšieho boháča, než je náš zámocký pán. Netrhaj, bratšek. Nemysli na to. Nesmieš. Ja som sa z toho snaz zobudil ako sluha. A slúžim šťastiu iného. Musíš ďalej. Ďalej. Ďalej. Ďalej. nič ľudský príbytok Dobrý deň vám dobrý ľudia aj tebe jabloňik starky ty no len po 10 si <laughs> vidím že si ustal Na stole je kaša i nápoj je za pi zaslúžiš si obstal si v ťažkej skúške už sa ani nevládzem diviť, že ťa tu vidím. Všetko je v týchto horách čudné. Tolikou tiesňou ma naplnili... Tiesňou? A prečo? Veď pozri, čo tu so svetom porobili. Keď kameň do vody hodíš a ona vysoko vystrekne, tu práve tak sú zem i kameň do nebies vzopeté, ako by zakliate. A stromy... Lístie nemajú iba také ihly pichľavé. O vode ani nevraviac. Naša rieka je teplá, tichá a hlboká. A tu... Tu by človek každú prebrodil, keby mu nohy nepodrážala a nebola studená ako liat. A všetky hučia a revu, ani divá zver. Už nie si hladný, Ani smedný. Ďakujem, nie tá troška ma tak nasietila, ako by som už nikdy nemal byť ani hladný, ani smedný. Ani nebudeš. Požíval si jedlo a nápoj výhýl. Kto z nich zakúsi, už nikdy nepocíti ani hlad, ani smedný. Aj všetko ďalšie na stole je pre teba. Potri sa tou masťou. No, čo cítiš? Silu. Obrovskú silu cítim sebe. Tá masti dala silu za tisíc chlapov. A olejom si po tri oči. E ja odrazu vidím cez z horu. To je olej vševit. A teraz si pripáš tento meč. Je nepremožiteľný. teraz sa nemusíš báť nijakého neprietela. Ani neviem, starky, ako ti mám za všetko poďakovať. Ako sa ti odslúžim? <tý> Možno, že budeš mať raz k tomu príležitosť, Jabloník. Čo je to za podivný zvuk? Starký, pozri. Tam, hore, na nebi. <tý> Ale ja nevidím cez múry, Jabloník. Nad horami sa vznáša kaštieľ. Lietajúci kaštieľ. Aký je len nádherný. Krídla zlaté, múry čierne ako havran... Sedem zlatých veží a tých okien ako biela čipka sa rozkladajú po múroch. A nad vstupným portálom je balkón s prekrásnou sochou. Ale ona sa pohla. Videl si, starký? Je to dievča. Najkrajšie dievča na svete. Hej, dievča, neodlietaj Počuješ, neodlietaj Staň sa mojou ženou! Ale ona letí preč. Prečo, starky? Prečo? Asi nemôže inak. Aj tak bude mojou. Nájdem ju, aj keby som mal ísť za ňou až na kraj sveta. Ak ti tak kaže srdce, chodí, jablóník. No cestou vždy pomôž tým, čo pomoc potrebujú. Potom nikdy nezostaneš bez pomoci ani ty. Čo to? Kohút tu v lese? Asi som priveľmi túho spál. Cesta ma unavila. Prečo len je tu Kohút? A priamo na mnou má aj. aj zlatý hrebienok. Hej, tich zlatý hrebienok. Teba asi niečo trápi, keď tak smutne kikiríkaš. ríkaš. Máš pravdu, človek. Súžuje ma veľké trápenie. Keď vieš hovoriť ľudským hlasom, už sa mi vyspovedaj, možno, že ti a ja pomôžem. Nepomôžeš. Si obyčajný smrteľník a taký mi veru nemôže pomôcť. Ale povedz mi, odkiaľ máš svoj meč? Dostal som ho od jedného starkého. Dívaš sa na ne, ako by si ho poznal? Marí sa mi, že som ho už videl. Pri tejto spomienke som sa ako Rozcitlivého. Ak chceš, porozprávam ti svoj príbeh. Volám sa Bystroža, mojím mocom je pán Rieky. Pred sto rokmi som sa zamiloval do prekrásnej víly letnice. A keďže má aj ona ľúbila, chcel som si ju zobrať za ženu. Na nešťastie však po mojej milej zatúžila aj veľmi mocný a zlý čarodejník. Keď sme mali svadbu, pofrkal ma čarovnou vodičkou a zaklial na kohúta. A aby moje trápenie bolo ešte väčšie, Dal mi na hlavu zlatý hrebienok. Obyčajné kohúty ma pre neho nenávidia a bijú. a ľudia sa ma snažia zasa chytiť. Preto sa skrývam tu v lese. A nemožno ti už nikdy vrátiť ľudskú podobu, kohútik? V záhrade toho čarodejníka je vraj studňa so zázračnou vodou. Keby ma ňou niekto pofrkal, vrátila by sa mi predošla podoba. Stráži ju však 12 hlavý šarkan, ktorý zožerie každého, kto sa len šuchne v jej blízkosti. A vieš, kde je tá záhrada? Žiaľ nie. Vie to len hovoriaca hora. Hm. A tu by som kde našiel. Chcel by si to skúsiť. Prečo nie? Mám ďalekú cestu. A možno stihnem na nej pomôcť aj tebe. Odstrihni teda kúsok z môjho zlatého hrebienka. A vyhoď ho do vzduchu. A čo ďalej? Keď vykročíš, hrebienok poletí stále pre tebou. Ak zastane, si na mieste. Ostatné je už tvoja starosť. Prebienok zastal. Som teda na mieste. Hovoriaca hora. Vyzerá ako homolia cukru, ibaže je čierna a dymí sa z nejako skomína. A ako dudre. Zdá sa, že nemá práve najlepšiu náladu. Dobrý deň, hovoriaca hora. Neráď ruším, ale potrebujem sa ťa niečo opýtať. Pýtať sa mňa? Nemám rada ľudí. Radšej ju ide, lebo keď od zlosti vybuchnem, spálim ťa žeravým kamením a popolom. Ako si ma dusí. A nemohol by som ti dať ako pomôcť. Ty, úbohý človek, ty mi chceš pomôcť. Tak vytrhni tú borovicu, čo rastie vedľa teba a prečisti mi ňou vetrák. A kde len to, raz, dva ti pomôže. Hey, A je to. Jíja. mocný smrteľník. Pod tým skaliskom naľavo od teba mám vetrák. Hneď to bude hovoriaca hora. Raz, dva. Raz, dva. <coughs> Či. Či. Či. Či, stačí junák, vďaka ti, tak sa pýtaj, čo chceš vedieť? Iba to, je záhrada zlého čarodejníka, ktorý zaklial Bystroša, sína pána rieky na kohúta a kde sa podela jeho nevesta letnica. Letnica je na dne mora, uveznená v sklenenom vrchu. A záhrada čarodejníková je smerom k vychádzajúcemu slnku. Choď za hrebienkom, tak ako doteraz. A keď zastane, si na mieste. A ešte o jedno ťa chcem poprosiť. Nevieš, kde by som našiel lietajúci kaštiel? Žiaľ, to neviem, junák. Občas tu preletí... Ale už som ho dávno nevidela. Nuž, vďaka ti, hovoriaca hora. Ideme, hrebienok. Aj tebe, junák. Že aj počujem, že som na mieste. Šarkan chrápe, ako by drevo pílil. Mal by som využiť príhodnú chvíľu. Čo to? Do nozdier človečina udrela. Kto sa to sem odvážil? Volám sa Jabloník, Šarkan. A prišiel som po zázračnú vodu. Čože? Zázračnú vodu? Rozdria pémča na Frankfurtce! Naš škvarky ťa spáli! Čo súvaš? No len poď si po tie svoje škvarky! Mocný čarodej, už mám iba tri hlavy. Tisíce smrteľníkov som požrala ako muchy a teraz... Čo si ty zač? Už som ti povedal. Som jablóník a prišiel som po zázračnú vodu. Počúvaj, Jabloník. Na čo sa ďalej byť? Dohodnime sa. Ja ti dám zázračnú vodu a ty mi nechaj život. A keď príde čarodejník z lietajúceho kaštíľa, vyrozprávam... Odkiaľe? Z lietajúceho kaštieľa. Teraz býva skoro stále tam. Je strašne zamilovaný. Čože? To dievča na lietajúcom kaštieli. Je jeho žena? Ale nie. Už tri roky ju tam väzní, Prehovára. Ale ona ho nechce. O to viac zamilovaný je do nej. Úplne ako tetrou. Hej, ale si mi urobil radosť, Šarkan. Teda sa dohodneme. ber si zázračnú vodu. A mňa už nechaj na pokoji. Aby si ďalej kantril ľudí. Nie! Nie! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! zádračnej vody Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! čierna Ha! Aj s tebou mám, čo si vybaviť. Ten meč ti tentoraz nepomôže. Červiak ľudský, nech zaraz vyrastie nad tebou kamenná hora a zatvorí ťa do svojich útrop. A zain tam od hladu a smedu. Kamenná hora vyrástla nad mnou ani hry po daždi. Ale darmo sa teší čierna duša. Od hladu a smedu tu nezájdem. A bol by v tom čert, keď Keď sa tisíc chlapov pustí do tejto kamennej steny, aby nepovolila. A. a ešte kúsok. A, čarodejníka tu už niet. Zoberiem teda zázračnú vodu a pôjdem od klieťko hútika. A potom príde radaj na teba, čierna duša. Ešte sa porátame. Jablník, tak ako si pochodil? A čože si sa ty na kraj hory odvážil, kohutík? Nemohol som sa ťa dočkať. Vnúž ťa tu vyzerám. A zázračnú vodu máš? O, nejakú vodu nesiem, ale či je zázračná, to sa uvidí. Musíme ju vyskúšať. Tak rýchle, skúšaj, skúšaj, bloník.! <ský> Tavloník, kamarát, vďaka ti. Zasa som ako predtým. Nikdy ti to nezabudnem a vždy ti budem nápomocný. Je koniec s kohútikom zlatým hrebienkom. Teraz som zase Bystrož. Vďaka. Nechaj to ďakovanie, Bystrož. Ešte sme len na pol ceste. Vieš, čo sa stalo s tvojou nevestou? Keď ma ten zlosin zaklial, schmatol ju a odniesol preč. Viacej neviem. Hovoriaca hora mi povedala, že je uväznená v sklenenom vrchu mori. Ale kde hľadať to more, to neviem. Rieky sa vlievajú do mora. Jablónik, sadaj mi na chrbát, poletíme tam. Pešo by nám to prídlho trvalo. Ty vieš lietať? Na nic sa ma teraz nevypýtujá ja sadaj. Ideme za letnicou. Ja nevidím nič v A ty? Stále nič. Zaled ešte kúsok ďalej, bystrož. K tým dvom ostrovom. Počkaj. Bystroš, pozri tam. Tam medziostrovný. Ako by tam cez vodu svietilo druhé slnce. Ligoce sa tam dá, čo, ale... To sa slnce odráža na sklenenom vrchu. Už vidím aj tvoju nevestu. Hej, do kamarád, že ti u čarodejných ukradol. To je ale krásavica. Ako ju však odtiaľ dostaneme? To je už moja starost, kamarát. Hlavne, že vieme, kde je. Teraz pristaneme na ostrove. Ty ma tam počkáš a ja si pôjdem po svoju milú letnicu. Ako to pôjdeš? Som preca syn pána rieky. Voda mi neprekáža. Počkaj ma teda tu. Ja idem. Vystroš. A čo keď stretneš čarodejníka? Veď si povedal, že by mal byť na lietajúcom kaštevi. Pre istotu si zober môj nepremožiteľný meč. Škoda, že nemôžem ísť s teba. Vďaka jablňák si spoločný pohľad. Bystroš, bíľa letnica, no konečne. Už som sa vás nevedel dočkať. Bál som sa, že sa vám niečo prihodilo. Všetko je v poriadku, Jablník. Ale bez tvojho meča by som si letnicu nebolo vyslobodil. Aj tak mi trvalo dve hodiny, kým som sa pomocou neho prerúbal cez sklenenú stenu. Dobre mi poslúžil, Jablník. Vraciam ti ho. Vďaka ti, záchránca náš. Bez teba by sme sa s mojí milí muž nikdy nestretli. Preto ťa prosím, poď s nami a buď našim hostom. Vystrojíme novú svadbu, Jablník. A ty nám pôjdeš za svetka. Pri sladobnom stole budeš mať to najčestnejšie miesto. Nuž, to vám teda nemôžem odoprieť. Teraz nám každému podaj ruku a poletíme domov. Po vyše storočnom odlúčení vystrojíme takú veselicu, akú ešte tento svet nevidel. Ideme. Tu si jablník. Už pol hodiny ťa s ocom hľadám po celom paláci. Povedz, trápi ťa niečo. Zdá sa, že si akýsi smutný. A zda ti niekto ublížil? Ale nie, pán Rieky. To, to iba nádhera tvojho paláca a to množstvo ľudí ma trochu stiesňujú. Ak je tak, ľahko ti pomôžem. Premýšľal som s ocom, ako sa ti odmeniť za tvoju statočnosť a dobrotu. Napokon sme sa zhodli, že ti dáme za ženu jednu z mojich sestier. Vílu Zoranu alebo Jasienku. A ja vám vystrojím svadbu spoločne s Bystrošom. Obom sa páčiš. Každá z nich sa rada stane tvojou ženou. Tak čo povieš, javloník? Ja... No, neponáhlej sa s odpovedou. Chcem ti ešte povedať, že ak si zoberieš za ženu jednu z mojich dcer, príjmeme ťa medzi nás vládcov prírodných živlov a staneš sa nesmateľným. Čože? Chceš povedať, že by som nikdy nezostarel a nezomrel? Presne tak. Nikdy by si nepocítil bolest staroby a zúfalstvo zomierajúceho. Žil by si väčšie uprostred tejto čarokrásnej prírody a spolu s nami by si jej vládol. Na no čo mi odpovieš, jabloník? Pane Bože, Jasienka i Zorana sú krásne a milé. Už kvôli ním by každý stratil hlavu. <laughs> A navyše väčší život, ktorýže z ľudí by si to neprial. Takže súhlasíš? Ja nemôžem. Ak mám pravdu povedať, bystrož, nechcel som vás letnicou uraziť. Neísť vám na svadbu, keď ste ma pozvali za svetka. Ale najradšej by som... Šiel hľadať lietajúci kaštier. A Stále ho mám pred očami. Počujem jeho zvuk, aj teraz. Ale ako to ty vieš, pán Rieky? Sám si mi ho ukázal. V tej zakliatej zemi vzopetej, ako vystreknutá voda k nebesiem. I tú krásnu dievčinu, ktorej si taký verný. Ty si ten starky čo ma obdaril? Áno, jablónich. Sto rokov som čakal na človeka, ktorého vidí na vlastného šťastia nezaslepí pred nešťastím iných a ktorými mi vráti mojho najmilšieho syna. Tak si si navždy vyslúžil môj nepremožiteľný meč i našu pomoc, aby si dosiahol to, čo ťa urobí šťastným. Lietajúci kaštier, ja ho počujem. Áno, jabloník on. Každý rok o tomto čase sa tu zjavuje. Vys trošku s tebou. Inak sa naň nedostaneš a pomôžete ti vyslobodiť dievča. Už ho aj vidím. Samozrejme, otec. Konečne môžem svojmu priateľovi splatiť dlh. Jablník, rýchle mi vysadni na chrbát. Poletíme na kaštieľ. Už ju vidím. Rýchlejšie, rýchlejšie, kamarád. Neboj sa. O chvíľu sme na balkóne. Ak si náš čarodejník nevšimne odnesiem najskôr z a dievča a potom sa vrátim po teba. Nie, Bystroš. Zložíš ma na balkóne a ty sa vrátiš k letnici. To nemôžem, jablónik. Ty si pomohol mne, ja pomôžem tebe. Nie. Nesmieš kvôli mne riskovať nové odlúčenie zo so svojou milou. To nedovolím. A navyše mám povinnosť voči svojim rodičom. Ak by sa so mnou da čo stalo, poved svojmu otcovi, Bystroš, že ho veľmi prosím, aby prepustil zo služby mojich dvoch bratov. A vydal za nich Zoranu a Jasienku. aby sa postaral o našich rodičov. No, sme na mieste. Mládenci, kdeže sa tu beriete? Radšej rýchle odíte, lebo zle pochodíte. Vystroš, mi, o čo som ťa prosil. A leď, slúbujem jabloník. Veľa šťastia. A dovidenia. Prečo si zostal mládenieť? O život tu prídeš. Za tebou som prišiel, krásavica. Povec, prečo plačeš? Či nevidíš okovia reťaze na mojich rukách a nohách? Už tretí rok som prikutá k tomuto balkónu. Ak by bola iba to príčina tvojho žiaľu, raz dvojej urobíme koniec. Ukáž, trochu ich polámeme. Oh, oh, Akej si len silný. A teraz mi povedz, ako si sa sem dostala. Môj otec, kráľ Viktor, bolo raz na poľovačke a keď sa už vracal domov, stretol netvora. Ani človeka, ani zver. Otec, nebojacný človek, strohol z pleca lúk a strelil doň. Netvora však iba ranil a ten, skôr ako ušiel, by pohrozil, že mu to draho zaplatí. Unesie mu vraj jedinú dceru, nech by ju hodako strážil. Otec sa mu iba vysmial. Veď kráľovský zámok bol vodne v noci plný strážcov. No keď sa vrátil, pre istotu stráže ešte zosilnil. Dlho sa nič zvláštne nedialo, preto naša pozornosť postupne upadla. Jedného dňa som však začula akýsi podivný zvuk a vybehla som do záhrady pozrieť, čo to je. Ocitla som sa tam odrazu sama. Nad záhradou sa vznášal lietajúci kaštieľ, z ktorého vyskočil netvor, strašný, mocný čarodejník a uniesol ma. Keď som sa spametala, ocitla som sa na tomto balkóne. Spočiatku som mohla chodiť po celom kaštieli a robiť, čo som chcela. Čarodejník ma však denne žiadala, aby som sa stala jeho ženou. A čím viac som ho odmietala, tým viac naliehal. Keď som to už nevedela vydržať, vyskočila som z lietajúceho kaštieľa, aby som ukončila svoje trápenie. Čarodejník však letel za mnou, chytil ma a prikoval. Ale aj teraz sem každý deň chodí. Či som si to nerozmyslela? Ak je tak, princezná, povedz, kde toho netvora čarodeja nájdem. Vyslobodím ťa. Každé popoludne spí. Nájdeš ho podľa chrápania. Ale najskôr choď do pivnice. Je tam zlatý súdok s vínom, ktoré netvorovi dodáva čarodejnú moc. Dokázal si polámať moje okovy a zda polámeš aj okované dvere pivnice. Ak sa napiješ z toho vína, netvor strati nad tebou čarodejnú moc a možno ho premôžeš. Hm. Vďaka za dobrú radu, princezná. Ešte posledná závora? Áh! A je to. Tu je zlatý súdok. Vedľa zlatý pohár. Dobre sa napijem z toho vína. Ostatok nechám pre istotu vytiecť na zem. Tak... A teraz sa porátame čierna duša. Hej, Stávaj čierna duša, hore sa! No. Kto mi to vykrúca nos? Kto sa opovážil? Ja, jabloník. Ten, čo ti zabil šarka, na ktorý strážil zázačnú vodu. Čože? Veď teba som zavrel do kamennej hory. Ako to, že si tam nezomrel od hladu a smedu. A ako si sa odtiaľ vôbec dostal? Asi si ma nejako zle začaroval. Zle?! Tak to teraz napravím. Zase sa chceš oháňať mečom. <laughs> Ani teraz ti nebude nič platný. Počúvajte ma zlato istriebro moje, ktorých sú v tomto kaštieli celé hory. Zaraz sa sem stečte ako žeravá horiaca voda. A spalte tohto bezočivého ľudského červiaka, aby som ho už nikdy nevidel. <rý> čo to? Moje čary nefungujú? Zdá sa, že nie. <rý> si pil z môjho čarodejného vína? Presne tak. A čo zostalo, lial som zo súda na zem, čierna duša. Čože? <rý> na zem? Moje drahocenné víno... Prameň rameň mojej moci, ja ťa za to roztrhám na márne kúsky, na framforce! Milý môj, žiješ? Princezna, ty si tu? Tak som sa o teba bála, musela som sem prísť. Keby si bol zahynul, už by som potom nechcela žiť ani ja. Ak je tá láska moja, som tým najšťastnejším človekom na celom svete. Prešiel už celý rok, čo som ťa uvidel letieť nad horami. A odvtedy ťa hľadám, aby si sa stala mojou ženou, lebo ťa ľúbim. A ja som si ťa vtedy všimla, milý môj. Ak je to tvoja vôľa, rada sa za teba vydám. Už poďme rýchlo nájsť tvojho otca, aby som si ťa od neho vypýtal. A potom vystrojíme takú svadbu akú svet ešte nevidel. Ako jablónik povedal, tak aj bolo. Princezná pri jeho zmienke o svadbe, ako je u dievčať zvykom, sklopila od šťastia oči a vtedy zbadala, že práve letia nad mestom, v ktorom vládne jej otec. Jabloník svojim čarovným mečom rýchlo odťa lietajúcemu kaštielu zlaté krídla a kaštiel zlietol práve do záhrady kráľa Viktora. Keď prekvapený kráľ uvidel, ako z neho vychádza jeho stratená dcéra s jabloníkom, skoro zomrel od šťastia. A keď mu vyrozprávali svoje osudy, ochotne im prislúbil svadbu, o akej snívali. Vtedy sa zniesli z oblohy aj Bystroš s letnicou a potešili jabloníka správou, že pán Rieky oslobodil zo služby jeho dvoch bratov a že im dá za ženy svoje céry Zoranu a Jesienku. Napokon sa dohodli, že všetky štyri svadby oslávia odrazu. A takú svadbu tento svet naozaj ešte nevidel. Prišli na ňu aj Jabloníkovi rodičia a hostina vraj trvala sto dní a sto nocí. Povráva sa, že Jabloník so svojou krásnou ženou v tom nedozernom kraji medzi siedmimi horami a siedmimi riekami žije šťastne podnes. Pán rieky si vraj nevedel bez nich predstaviť svoj život a tak im daroval nesmrteľnosť.